El bon dia de Ràdio Ratolins Molt bon dia Avui és 7 de novembre Del dia com avui L'any 1913 Va morir l'enginyer francès Gustave Eiffel Creador De la Torre Eiffel I moltes altres Estructures Que encara impressionen Avui Comencem el programa d'avui! El personatge del dia El personatge del dia és Kelly Lamar Actiu i inventora que va ajudar a desenvolupar tecnologia per cursura del wifi modern demostrant que la crea. Iitat no ten'im. El oh, temps. Tanquem la setmana amb un dia molt agradable. Tindrem un dia ben suau. Mínimes d'uns 9 graus i màximes al voltant de 15-16. Núvols i ratges de vent lleugeres, però molta llum encara per gaudir-la a l'aire lliure. Aprofiteu... Aquests dies s'està parlant de... ...la G20, Summit Johannesburg 2025 i el debat sobre l'equitat global. La cimera del G20, que es celebrarà a Johannesburg el 22 i 23 de novembre, posa sobre la taula la solidaritat, la igualtat i la sostenibilitat entre països rics i en desenvolupament. Els líders internacionals ja treballen amb les agendes sobre economia, medi ambient i cooperació global. Altra vegada, a veure si surt d'aquí un compromís real. La paraula del dia és acaronar. Vol dir tocar amb suavitat i afecte. Exemples. El gat es va deixar acaronar entre les mans. Avui prova d'acaronar una planta o un animal, amb cura i sent com reacciona. La cruïlla. Anem a per l'última cruïlla de la setmana. Avui tenim llum verda per les institucions internacionals que treballen per un món més just i equilibrat. En canvi, semàfor vermell i no podran passar les desigualtats que persisteixen i trenquen la nostra societat. Que tingueu un molt bon dia i sobretot no oblideu escoltar Ràdio Ratolins.